Të nderuar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullah. Në fund të këtij takimi, Allahun e falenderojmë dhe vetëm për të ndihmën dhe falen kërkojmë. Dorso ne vazhdojmë tutje me këshillën e radhës dhe porositë rëndësishme që na vijnë nga njerëz të mençur, nga njerëz të urtë, nga njerëz që i ka rregjur jeta, koha dhe kënë arri që të grumbullojnë përvoja ashtë të më mëdha oso që të shëndrojnë në shkollat rëndësishme për mësim dhe edukim. Kësa e radha dhe ta për cili diri të kjo të nëruar shikuës një këshil që vjen nga një djetar i madh i hershëm dhe që ka të bëj me një tem konsiderojnë nga temat më të rëndësishme që ne vene duhen. Jo rralhere njët në përdishme kër kemi problemet sektora, kër kërkujmë që të ngritemi, kër kërkujmë që të arrimë diqka, jo, rrënë herë, dëgjëmë fjallën duhet të vëtë disohemi. Duhet të vëtë disohemi ne që nësë ndodhë kërë problem, duhet të vëtë disohemi ne që duhet me njësë për para. Fjallë e vëtë dhije. Nëjë dëgjëmë fjallën vëtë dhije, shpeshë herë, përndohështë asë nuk e konceptojmë të mamë se e kuptojm si një lloj avcie që duhet ta përvessojm, një lloj pijkurie që na duhet për ta bërë një punë apo për ta lënë një punë. Mirpo a është kjo vedia po është pjesë e saj, por konstrujtën rruar shikues se esenca dhe bazamenti i kësaj vedia është që ju të vetdisohet kash i vetvetës, para se të vetdisohet për të thjeret. Donë për raport me të tjera të për vendin e tij për uh, shtëpinë të ti, për popënë të ti, për njerëzët, për çka do qoftë? Do të vedesot për vetënë të ti. Qka nënë kuptan njëriot vedesot për vetënë të ti? Nënë kuptan që njëriot tjetë i aftë dhe i pje kur mi aftu shumë që të miret me vetënë të ti. Ti njehë të metët e ti, ti njehë gabimet e ti dhe të punan për të evitu këtë gabime. Të para tonë e kanë konzruar këtë formë vedijës bazike, më të rëndësishmën, më bitësinën pasaj ndërtojnë shtrezet e tjera të vedijës që duhet njëri ju të përvecën dhe tjë arri. Në kodrët e kësaj, Ibn Heqbani, nga djetarët e njërë të hershëm, të hadithit, po edhe të lamive tjera, dhe shkendët tjera islame, Ibn Heqbani, ka thënë, kush miret me të metet e njerëzve, duke ilin anashtë të metës e ti. Këti njëri ju fillimisht i verbrohet zemra, e lodhë vetën e ti, dhe i pamunsohet që ti largon të metës e ti. Dhe njëri ju më i dështuar, është aj që i qërto njerëzit, për atë që ose miret me të metë e njerëzve, duke i ndjekur dhe duke pasuar këtot meta. E më i dështuar se kë, do të fundi i dështimet, se së pojë tham kulmi se nuk është dështimin lartë, pa është poshtë, dhe në fundrinët e dështimet, si mbasë ti një riu, është a një një cili i qërta njerëzit për të metet e tyre, e që a i veti ka. Këfereb një i banit të nërruar dhe dhe mutra, përmbanë vetë nëse më të vërrejt, por osit shumë të të të mdo. Sa so, shumë një të përdeshme njerë që miren me të tjerët, filoni, filonija, kë, shiko si ka bërë, si ka thanë, shiko këj me familinë, dhe dhe të kryesisht mirë me me bartje të fjallëve dhe me ndjekje, të metave të njëri tjetrit në format të ndryshme qoftë me bartje fjalëshme me spionime e format të tjera të arritis dhe njëri të e meta e të saktuar. Radisht njerëzës të shpenzojnë energji mëra menëse për tja zbulu dikujt metat për të foljt për të metat dikujt dhe aje që është me e keqja flasin sa për ta dhe i gardu diken, sa so për të folë keq diken, dhe sa so për të shpërfaqë vetë në tyre në e përsin dhe i tjerve. Po thuaj se ata si kanë këto të meta, po thuaj se ata si kanë këto probleme, vetëm tjerti kanë. Kështë problem, sot. nga se pot ishte për shambull, njohjet metave të tjetërit për t'i përmirësu, dhe aj tjetëri është në orbitën e përgjëtësive tona, fmiu jonë, vlau, motra, e kështë maradë, në këtë keqe. Në këtë keqe njëri u me u interesu për mëngësit, për të metat e fmiut ati, që me e përmirsu, që me e këshilu, me ambullu këtë të meta, ose të ndokuj tjetër që e ka në orbitin e ndikimit dhe përgjësis. Po adhen qëfse dëgjom për të metë në ndokujt, më marrë me këtë të metë, për me indihmu ati tjetërit, me e largu, me e përmirsu, diri këto regullë, mirë po qaj të bëhet bësht i pisedave, temave, të bartet nga ndajja në ndaj, nga veshjë në vesh, nga goja në goj, e kështë më radhë, dhe të harrojmë vetën ton, e kjo është e e keqja. Kjo është të regus i mungesë vëdijes. Dhe në qëfë se kjo ndohë të ndëruar që i kohës, atëre, Ibni Iban i tha, vërbnuat zemra. Si vërbnuat zemra? Ne kemi thëmë në Rralisht, aja që nashpje të kalot e pare kotala. Me të brendshmen ton, me besimin ton, me udhëzimin ton, me mendin ton, Allahu që lewala nga ka mundësuar që ta shujmë rrugën, të mbrojmi nga rëzgjqet, të i shujmë sfidat e ndryshme njët. Dhe në qëfë se kjo zemër vërbëlojt, nuk i shujmë rëzgjqet. Mund të bimë në gremine, në humnera, të ndryshme të kësoj botë. Dhe e që e vërbënon zamrën më shumë të është, rani është marja me të metet e të tjerve. E dyta e lodhë vetën e vetë njëri. Lodhë njëri. Lodhë dhe duke u mërë me tjertë, nga se nuk përfundojnë të metet njërzve. Në fund, që ka? Që ka fitan? Nga kjo mua bet e nga këto fjollë. Asgjë përse lodhësë dëshprime dëshgënjimit. Nga se, kur ishe këto të metet, at su me të kujtë mi besu, pas të e shikonje që ka bojnë, realisht të lodhë mërzia, të lodhë shgënimi, të lodhë, të lodhë, kjo e kështë të mërë. Dhe në fund, nga dëme që jasilë vetës të ndë, në mungetë se kësaj veti është, betësh imbuluar me të metët e tua. Ka më të që ajë që kemi folë për të metët e ti, ajë ka më të që e ka morë pozitiveshtë dhe është përmirësu, ne kemi mbetë pasaj në ersir. A daj, kjo është dështimi. Kjo është munges e vedijës, të mirim me punët tona, të pastrojmë oborin ton, të regullojmë familje tona, dhe në qofë se duhet më umarë më të tjirët, letjetë vetëm me njetë përmirësimit, regullimit dhe kshilës në suazat e regulave, që i ka përcaktu feja me e këshilu tjetërin. Nuk është këshil publikimi të metave, nuk është këshil stërmadhimi të metave, nuk është këshil në nëqmime dhe përbuzi ati që e këshilëm. Koj, këny ko këshilë. I pënqofë se e këshilëm si duhet me regullafetara, me sinceritet, me vërtëci, me kujdes, një të fshehur, lërgësivet njerëzve, me maturi, me urci, atëre kërdi shka tjetërë. Pra ndaj, besoj që gjithë pajtojnë me mua, se kjo është një problem seriaz që po e rrezikon shë qërinë tonë. Pra ndaj, mërëni me vetën e juaj, mërëni me problemet e juaja, përmërësën e vetën e juaj, lërgoni të metët e juaja, dhe ku rëshinë diket duke bërë keqë, këshilëni, mirë po, mos ja përhapni të metat, mos indjekni të metët e diku qësa për të ja zbulu, E për ditë pasaj ka me goditë, nuk është kjo punë mirë. Kjo është munges e vedijës. Prandaj, vedisojme, atë herë kur fillojmë nga vetja jonë, kur fillojmë nga oborë jonë, nga shtëpia jonë, e pasaj vërdojmë të utje, të rëzatojmë me pastratin dhe me shëndetin e veteve tona dhe shtëpive tona. Allahuna imbuloft me ta tona. Allahuna vedisoft që të mirim me vetën tonë. Në mundësoftë Allah i manuar që ta përmësojnë vetën tonë. Ti shikojmë punët tonë, ti shikojmë detët tonë, halët tonë, mangësi tonë, gjynahët tonë, e me të tjire të miremi, për atë so në elien feja, në suazat e regullëve të parapara, para për kshilë, urdhën për të mirë, ndërnëm nga keqëja. Zotish për leftë.